بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سوره محمد من سوره 47 سوره 47 ايه 38 في كتابه سوره هي منزله سبحانه وتعالى ناسما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله Hakika ya wale walokufurimu Mwenyezi na wakazuia watu na taa ya Mwenyezi adalla a'malah wamepoteza amali zao Shaitani amezipoteza amali zao Waladhina amanu wa'amalu salihah na wale walioamini na wakayafanya mazuri ya taa katika amrisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maamini ya zetu wake wa amanu bima unzila ala muhammad wa muongozo ulioteremishwa kwa muhammad wa qur'an wa huwa alhaq min rabbihim ambao ni wakweli kutoka kwa basi watu hao kaffara anhum saihtihim wa aslah balahum Mwenye zingu amewafutia makosa yao na amezitengeneza hali zao thalika bi anna alladhina kafaru tabb'u al baathila ni kwa sababu wale makafiri wamefuata upotofu wa anna alladhina amanu tabb'u al na waamini wale waamini wamefuata haqqi wamefuata haki min rabbihim kutakum kadhalika yadhribu allahu lin nasi amsalahum mfano huo ndivyo anabaayanisha munyezim kuwabainishia watu sifasal Fa idza laqitumul ladhina kafaru fabarbirqaat Mwenyezi Mungu anawaambia mtume wake wewe na sahaba zako mtakapowakuta makafiri basi wakate ni vichwa Hatta idha athqantumuhum mpaka muone kwamba mshawazidi ukishakuwaazidi sasa hapo tena mateka fashudhu liwatha qawtiyani kamba simamisheni mas za kuua wa lakini muwatie kamba wawe ni watumwa na hata baadae, mtafanya lenye maana na nyinyi fa imma man ban ba'dahu imma mua, mua bure muachile bure huru baada hayo wa imma fidaa au muagomboze muwatos fidiya hatta tadha al harbu au zaraha. Hatuwa hiyo iendelee mpaka pale ambapo vita vitatua mizigo yake yaani vitazima iwe hakuna tena vita yuta ala ya amani thalik hiyo ndiyo hukumu wala uyesha allah na kama anapenda mwenyezi Mungu ya bure ntasara منهم angali kupeni ushindi nini mkaepukana wao bila ya kupigana walaki li yablu ba'dakum lakini ameifanya hatua hiyo mwenyezingu kwenu ili kuwatia mtihani baadhi yenu kwa baadhi Waladhi na katika sabili na wale waliouliwa uliwa katika kupigania tayari mwenyezi Mungu falihudilla aamalah hasa tupotezo amali zao sayahadihim wayusulihu baadahu atawongoza hao mwenyezi na ataongezea hali zao wa yadkhuluhumul jannata arfaha lahum natawaingiza Na peponi apepo ambayo ametangaza kwao ya ayyuhalladhina amanu enyimliamini in tansurullaha yansurukum muke nusurudini mwenyezi Mungu ataku nusuruni wa yuthabbit aqdamakum nguvu nyayo zenu waladhina kafarū wale wale wa allaw allāhum mukufurū manazingu fa ta'asalahum wa law w aḍalla a'mālahum na zamepotea amalizao dhālika bi annahum karihū mā Na hayo ni kwa sababu kwamba wao wamechukia kila alicho mwenyezingu Mwenyezi fa kwa hivyo akaziporomosha le baada amalizao afalam yasiru fi al'ar fi yanẓuru kayfa alldhina min Kwa nini hawatembei katika dunia wakaona namna gani yamekuwa matokeo mabaya kwa watu ambao kabla ya wao damarallahu alayhim aliwadhamirisha munyezimu walilkafirina amsaluha na makafiri watawapata mfano kama huo yatawapata makafiri wa maka na wengineo mfano kama hayo dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu. Na hayo ni kwa sababu kwamba Mwenyezi Mungu ameshaamua, ameshapanga mwenyewe kwamba Mwenyezi ni mwokozi wa waumini. Wa anna al la maula lahum. na makafiri wao hawana mwokozi. Inna allaha yadkhulu alladhina amanu. Mwenyezi Mungu ataingiza wale waamini. Wa amilu salihatin mema atoingiza jannati intajri min tahtihal katika pepo inayopitiwa chini yake na maji ya mito walldhina kafaru ya tamatauna, wayakuluna kama taakulul an'am wan naru na wale makafiri watakuwa wakistarehe na wakila wakilala kama wanavyokula wanyama lakini mwisho wa matokeo yao motoni ndio makazi yao wa ka min qaryatin hiya shadd qawatan min nime ngapi miji iliyotangulia kuangamizwa Ilikuwa kuwa na nguvu zaidi kuliko miji yako kuliko miji wako o mahakamu hmm. aharajatik kuliko mji wako ambao umekuhamisha wewe ahalaknao tuliangamiza miji hiyo tuliangamiza watu wa miji hiyo fala na nasila lahum hawana wa nusuru. Afamankana ala bayinati mirabe, hivi yule ambaye yuko katika ubainifu kutoka kwa mola wake kamanzu jinalau suu wa amalihi atakuwa sawa na yule ambaye amepambiwa vitendo vyake viovu wattabu ahwaahu mapenzi ya nafsi zao si sawa si sawa kabisa kwa nini nikasema si sawa mathalul jannati lati wa'ida almuttaquna fiha anhar Sifa za pepo ambayo wameandaliwa wa ndani e, ya pepo hiyo kuna mito mimain, mito ya maji safi maji ladha maji ghairi asini yasiongea chunyu wala mwani wana harun na maji na mito mengine milabani ya maziwa la miyata ghayr taumu yasubalika ya badilika, yake, kasi, kasi wala ukali wa na maji ma'in mugeene min khamri ladhatin maji ya mito ya ulevi ambao mtamu tu kwa ajili ya wanywaji si wa wa wazimu wa na wa mito mingine min asalin musafa ya asali saa fi kabisa isiyakuwa na watoto wanyuki wala nta walhum fiha min kulli thamarah mungu hao watapata ndani ya pepo hiyo kila aina za matunda wa maghafiratum min na msamaha kutoka wao basi hebu tu liulize watu hao walioandalimwa star kama hizo kama huwa khalidun fi itakuwa sawa na wale walio kushahukumiwa kukaa milele mtoni wasuku ma'an hamima na wakanyweshwa maji ya moto waqatta ama ahum yakakatta machango yao si sawa wameno mayastami ilaika Mwenyezi Mungu anomba wake kwa miongoni mwa wakafiri kuna watu ambao wanakuja wakisikiliza kwako hata idha kharaju minni dhika lakini wanapoondokana na wewe qalu husema lilladhina utule limkuambia wale waliozingatia vizuri huoleza ماذا قال anifa vile masmani muhamadi hapa punde mwenyezi wanasema Ulaika ulaikal tab'a Allah wa ala qulubiha hawa ndio wale ambao wameshpiga wa siri mwenyezi Mungu kwenye zao dio ndani wa kafiri. Watabau Na wakafuata mapenzi ya nafsi zao. Waldhina hatadaw zadahum huda. Lakini wale waliongoka Mwenyezi Mungu keshaongeza nguvu na wa ataum taqwa. Ameongeza nguvu na kuwapa uta Mungu wao. Fahalyanduruna ila saa Wakaidi hawa makafiri hawa wanafiki. Wanakipi wanachokingojea isipokuwa kiama antat yahum kiwajia baka ambapo kitakuja ghafla faqad jaa ashaatuha kwani zimeshakuja alama zake fa anna lahum idza jaatuhum dhikrahum ni kipi kitakachowasaidia wao itakapowajia wao kumbukumbu kumbu zao kumbukumbu kumbu za maelezo aliyokuwa akionywwa na kuona fa alam annahu la ilaha illa allah we muhammad wa chiele mbali hao Ushikamane na kwamba hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah waastaghfir li-dhambika umtaki Mwenyezi wako msamaha wa makosa yako walilmu'minina wataki msamaha wa umini walio chini yako wa kiume walmu'minati na wakee wallahu ya'lamu ya mutakallabakum wa mathwaakum na Mwenyezi Mungu anayajua mizunguko mizungu yenu na makazi yenu anajua zile sehemu ambazo mtakuwa nyinyi mtazuku na anajua wapi mtamalizia waya qulu alladhina amanu laula nuzilati sura wanasema waamini kwa nini haiteremshi sura ikato amrisha kupambana nao makafiri lakini fa idha unzilat suratun muhkama inapokuja aya sura ambayo inahukumu uwazi wa tukira fiha alqital ndani yake hukumu na amri ya vita ya mapapano raaita alladhina fi qulubihim maradun utawana wale ambao ndani ya zao kuna ugonjwa wa shaka ya ilayka ilaika almaghshiya alayhi min almawti wa nakutiza kwa macho makale na ya macho kama kwamba wanakufa fa wa aulalahum basi waambie jambo bora kwenu nyinyi ni nikumti munyezingu jambo bora kwenu la maana taatun nikumti wa waqulul marufu na qawlan njema maneno mazuri fa idha azama la'amru wa law sadaqa Allah la kana khaira lahum na pale ambapo imeshamuliwa jambo la kupambana na makafiri kama wangesalikisha kumsadikisha munyezingu basi ingalikuwa ni khali yao kama anga says so sare kisha katekeleza maamri amir ya basi la kana khaika laum fa ala saytum si huenda nyinyi nitawallitum kama mtaipa mgongo amri ya Mwenyezi Mungu andusidu fil'a'i mukahwanfisadi katika dunia watukatiu arhamakum kata saadi, kata yaw, na mukakata maahusiano yenu ulaika watu hao wenye kufanya fisadi na kukata maahusiano yao alladhina la'anahumullahu ndi wale wale walani zingu fa asamahum akawaziwisha wa ama absarhum na aka poposham jao afalaya tadabbaruna alquran kwa nini hawazingatia Ama amala na aqfalha au bali ndani ya nyoyo zao kuna vifungo inaladhina ertaddu ala adbarihim hakika ya wale waliomini kishawakarejea kinyume katika ukafiri Mimbali ma tabayyana lahum alhuda ba'da ya kuathirikia wa qawli ash-shaytan lahum amla lahum Shaitani amewazaini na amawapa ahadi ambazo si za haqiqa dhalika bi annahum qalu hayyun kwamba wa walisema lil karihu ma nazzala Allah Walisema kuambia wanzao ambao walichukia kila alichochukita munzimu cha ja amri ya kupambana na makafiri waliwambia sanuti'ukum fi ba'd al tutakutini katika baadhi ya mambo wallahu ya'lamu hawana habari ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua siri zao fakaifa idha idza tawallaitum fa kaifa idza malaika vipi hali itakuwa wakati watakapofishwa na malaika wa kifo wa malaika hawa yadhiribuna ujuahu wanaogonga nyoshon mwao wa na vichogoni mwao dhalika bi annahum ma askhata Allah sababu ya kwamba wao wamefuata kile kinachomkasirisha Mwenyezi Mungu wa karihur ridwani wa karuchukia rizani Mwenyezi Mungu fa ahbata akazipotelea mbale akazipoteleza mbali Mwenyezi amali zao amhasib al fi qulubihim marad bal wanadhan walio wao nyoni mwao na ugonjwa wa shaka wa nadhani alla yukhrijallahu adghanahum qamba hatu dhahirisha munyezimu mungu chuki zao walau nasha'u la araynakum munyezimu anamwambia mtume wake sawsaw tamam kama nata, tunataka nataka tumkuaonyesha kinaga mmoja mmoja ukamjua fala araftahum ungalijua hao wa nafiki bi simaahum kwa lamaza wala ta'rifannahum lakini kanta utawjua hao kwa ilkauli katika maneno ya udanganyifu utawajua wanafiki katika maneno yao ya udanganyifu wallahu yaalamu amalakum na mwenyeziangu wanajua amadseni ukweli wa amadseni unajua mwenyeziangu wala nablu annakum hatta na'lamal minkum wassabirin wa nablu wa akhbarakum mwenyeziangu anasema katika aya hii ya 31 tutakutieni mtihani tutakutia ni mtihani ili tuweze kujua kuwajua wale wapiganaji wa kikweli, miongoni nyinyi na wavumilifu miongoni mwenu wanabluwa nablu na tuzahirishe habari zenu mtihani mtakuwa lengo lake ni kuabainisha wapiganaji wa kweli na wavumilifu na ambao wanathibitisha ukweli wao ukweli wa maneno yao kwa vitendo vyao na tuzhirishe habari zenu Innal ladhina kafaru haqqiqatan wale, wale, kafarun munzimun wasadduu an sabili wa kam waswiya watu kueposhana nataya munyezingu washaqqur rasul min ba'd ma tabayana lahum alhuda wa kam fanya mashaka mjumbe munyezingu baada ya kusha kuadhirikia wao wongofu watu hawa la yadurrullahi shay'a hawatamdhuru munyezingu chochote wasayuhbitu a'maluhum na ataziporomosha zao Ya ayyuhallazina amanu enye ambao mmwamini Mwenyezi Mungu atiyo Allah atiyo rasul. Mtieni Mwenyezi Mungu mtieni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wala tubtilu a'malakum daw alam sibatu musibatalish amaleza. Innal ladzina kafaroo wasadu an hakika ya wale waliokufuru wakawsumia watu kwa na taa Mwenyezi Mungu thumma maatu wa hukufa kisha wakafa kuwa ni makafiri falan yaghfira Allahu lahum hata wasame Mwenyezi falatainu wa ila salmi kwa hivyo nyinyi waislamu msindhofike mkaomba sulhu baina yenu na makafiri wa antumul a'launa wakati nyinyi ndi wa juu Dwa shindi, wallahu ma'akum na mwenyezi munguyo pamoja nanyi wala yatirakum a'malakum na wala hatoze punguza amalizo eno innamal hayatud dunyala'ibun wa la'un hakika maisha ya dunia ni upozi na mchezo mchezo na opoze maisha ya dunia ni mchezo na opoze wa antu aminu wa lakini kama mtamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na mkajikinga na koforo na ukaidi na mapenzi ya nafsi yote kom audio rakum Mwenyezi Mungu atakupenda majira yako wala yasalkum amwalakum wala hana haja mali zenu Mwenyezi Mungu hakuombini mali zenu in yasalkumu kama mkiona kwamba mnakuomba kwa, mna mtoe Mwenyezi Mungu anapokuambisheni mtoe sadaka zaka fayuhafikum ni kwa ajili ya kuongezea malipo lakini nyinyi pale anapokuambisheni Mwenyezi Mungu toeni tabqalu mnafanya ubakhili basi mkamnofu ni ubakhili Mwenyezi Mungu atakulipeni wayukhrij adghanakum na atadhihirisha chuke zenu fa antum e nyinyi ha ula nyinyi tu dauna litunfiku fi mnaitwa ile mjikotoa sadaka mjitolee nguvu zenu mjitolee mali zenu mjitolee mali zenu katika kukuza taa ya Mwenyezi halafu fa miongoni mwenu anatokea ngina kwamba hili ah wama hi yabkhala ya yabkhalu ala nafsi Mwenye kufanya ubakili ajijue kwamba anayefanya ubakili nafsi yake kwani hakuna atakayadhulika isipokuwa yeye mwenyewe wallahu alghani kwani Mwenyezi ni tajir wa antum wal fuqara ni mafaqiri wa inda tawalla yastabidu alqauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum wa inda na kama mtazipa mgongo zake Mwenyezi Mungu yastabidu alqauman ghayrakum basi atakundosheni nyinyi ان الذين اتوا ونجوا وياء ثم لا يكونوا امثالكم نا كيشا واو حاتكون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار وفيرضك ولا تولنا ولي ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل يا من هو لنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم